Das sind die aktuellen Themen: Erhöhte Krebserkrankungsrate in Rodewald, erfolgreiche Verkehrssicherheitswoche und erneute Heimpleite für HSG Nienburg. Radiomittelweser, Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Im Studio für Sie ist Philipp Moritz. Morgen findet eine öffentliche Sitzung des Ausschusses für Finanzen und zentrale Dienste im Vitebszimmer Marktplatz 1 statt. Beginn ist um 17 Uhr. Auf der Tagesordnung steht unter anderem die Ehrenstatue der Stadt Nienburg-Weser. Eine Einwohnerfragestunde wird ebenfalls stattfinden. In Rodewald wurden vermehrte Krebserkrankungen festgestellt. Dies ergab nun der Bericht des Epidemiologischen Krebsregisters Niedersachsens. Für Rodewald wird aktuell von 20 Krebsneuerkrankungen zwischen 2005 und 2013 ausgegangen. Somit liegt das Ergebnis deutlich über dem Normalwert von 12,7 Fällen und somit nur knapp unterhalb des signifikanten Wertes von 21 Fällen. Dazu Michael Hobmann vom Niedersächsischen Landesgesundheitsamt. Signifikant ist auch nur ein Entscheidungskriterium, muss man sagen. Man muss das Gesamtbild sehen. Und da sehen wir, äh, EKN-Bericht, knapp sozusagen unterhalb dessen, was wir als signifikant bezeichnen würden, geblieben. Aber wir haben das Ergebnis des Kinderkrebsregisters. Wir haben nach wie vor natürlich hier die Verunsicherung, dass hier Ursachen nachgegangen werden muss Und das ist mehr als Rechtfertigung genug, weiter vorzugehen. In der vergangenen Woche führte die Polizeiinspektion Nienburg-Schaumburg zum fünften Mal mit Schulbeginn nach den Ferien eine Verkehrssicherheitswoche durch. Hauptaugenmerk lag auf dem Parkverhalten der Eltern an Schulen und Kindergärten. Insgesamt wurden 22 Park- sowie 287 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. Wir werden diese Kontrollen wiederholen und versuchen sie zu einer ständigen Einrichtung zu machen. Schlussfolgert der Sachbearbeiterverkehr der Polizeiinspektion Nienburg-Schaumburg. Und nun zum Sport mit Philipp Kessler. Den Oberliga-Handballern der HSG Nienburg gelang am Wochenende auch gegen Vossfelde kein Heimerfolg. Bereits zur Halbzeit lag Schwarz-Rot deutlich zurück. Auch nach einer kurzen Aufholjagd am Anfang der zweiten 30 Minuten wurde es zu keinem Zeitpunkt annähernd spannend. Flügelspieler Sebastian Hülle sah die Probleme ebenfalls im ersten Durchgang. erste Halbzeit keinen Zugriff auf die gegnerischen Angriff gekriegt und ähm, ich glaube das Spiel haben wir in der ersten Halbzeit verloren. In der zweiten Halbzeit sind wir noch mal gut rangekommen, haben dann ein paar Würfe liegen lassen, wo wir eigentlich noch näher hätten rankommen können, aber sollte heute nicht so sein und war halt in der ersten Halbzeit, dass die Abwehr nicht so wirklich stand. Die HSG bleibt Tabellenvieter mit Berücksichtigung der Punktstrafe aus der Vorsaison stehen. Die Nimburger aktuell auf Rang 6. Soweit das neueste aus unserer Lokalredaktion.